La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant el dia. I és moment d'acostar-nos a la Biblioteca Can Baratau de saludar la seva directora, Marta Kerr. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. I avui estem de balanç perquè recordo que va ser la primera secció d'aquest any 2011, cansant que, que parlàvem d'una doncs, enquesta de satisfacció que viu, bueno, que estàveu presentant als vostres usuaris i ja tenim resultats. Sí, senyora. Durant tot el mes de gener vam estar convidant els usuaris a dir-nos la, la seva opinió sobre la biblioteca i ho hem fer a través d'això, d'una enquesta que la vam fer tant a través de paper quan els usuaris venien a, a la biblioteca com via, via internet per si algú no passava per la biblioteca però també tingués l'oportunitat de, de dir-li la seva no? El 31 de gener vam tancat la recollida de, de les enquestes de les respostes uh -huh. i bé, ara tenim una primer anàlisi una primera informació sobre les respostes, que són a veure, són xifres en percentatges i la idea és d'aquí treure'n els objectius per treballar en el 2011. Però així allò mirant una mica global, eh, valoració positiva o negativa, com ho tenim? Sí, som optimistes. No, no, la gent en general està bastant contenta i, i ens han donat idees que potser nosaltres no, no, ve, no vèiem o, o no les veiem importants i ells ens han fet veure, doncs això, Coses que, que des de dins potser no hem vist. Sí, sí, jo estic molt contenta. Doncs a veure, comencem a desgranar una mica aquestes dades eh, de l'enquesta. Què podem destacar? Mira, primer destacaria el, el número de respostes. Eh, jo estic molt contenta perquè arribem quasi a les 100 respostes aconseguides. Potser no és una gran xifra, però pensem que Tiana també és un poble petit i uh -huh. per tant jo considero que arribar a quasi el centenar de respostes és un bon èxit, perquè amb això de les enquestes a vegades és complicat, sí, perquè és evident que el nombre d'usuaris doncs és bastant més gran que 100 persones, no? però però que, que sí que costa, no? que aturar-se al moment i fer servir la seva, aportació, en fi. I més que res fem la reflexió no? de quantes vegades ens han enviat enquestes i directament les hem esborrades, no? Sí. Jo a la primera i segurament tu. Mm. Los que quasi això, quasi 100 persones hagin contestat, home, jo crec que és un gran èxit i sobretot ens dona la, la... De, de pensar que les dades són bastant bastant reals o bastant fidels a, a la imatge que són a la biblioteca. No? Molt bé, doncs 100 persones són les que han decidit dir-hi la seva i què han dit? Doncs mira, el primer que fèiem era dibuixar una miqueta un perfil de l'usuari que ve a la biblioteca i ens ha sorprès perquè sabem que hi ha usuaris fidels que venen cada dia però no ho teníem comptabilitzat i ara hem vist que pràcticament, el, bueno, no, pràcticament no, el 41% dels usuaris que venen, venen més de tres cops al mes, és a dir, mínim un cop per setmana i això, home, això vol dir que tenim gent que se sent a gust a la biblioteca. Uh -huh. eh, T'haig de dir que les possibilitats de resposta eren si venies un cop al mes a la biblioteca, dos, tres o més de tres cops. I si els assumem tots, veiem que, doncs, mira, el 20 i 40 són 60, 65% venen més d'un cop al mes. Jo crec que això vol dir que com a mínim se senten còmodes. Mm -hmm. no? I a més que està molt bé doncs, aquesta xifra, no? perquè amb la, amb la vida que portem a, actualment, que tots anem amb presses i que sembla que, que costa, no? aquesta Exacte. fidelització, doncs un cop al mes acostar-nos a la biblioteca realment és una xifra positiva. Sí, sí, molt positiva. I a més a més eh, hem descobert que eh, la gent que ve a la biblioteca també és usuària d'altres biblioteques. Uh -huh. Això ja ho sabíem, perquè ja és veritat que aquí té la cultura en la biblioteca eh, en el fons li és una mica igual, si aquesta o l'altra, mentre trobi... La que té més i propera i la exacte. que es més còmode, no? Exacte. Però sí que ens ha sorprès la xifra alta, jo crec que és alta, de que el 60% només venen a Tiana. Amb la qual cosa ens atrevim a, a concloure doncs, que s'hi senten a gust, troben el que necessiten i bé, en tenen prou, tot i que a vegades vulguin o puguin anar a altres biblioteques, doncs mira que a Tiana ja els donem suficient servei com perquè es quedin. no? Que això també ens omple de satisfacció. Que en aquest cas és important perquè, clar, una biblioteca com la de Tiana, que no és excessivament gran, és a dir, que tenim doncs, altres biblioteques potser molt més, amb més recursos al nostre voltant, doncs és important que un 60% només utilitzin la, la de Tiana, no? Heu de jugar també amb uns altres, amb uns altres punts forts, no? Clar, a veure, dins de, la, de les lligues de les biblioteques nosaltres estaríem en una segona divisió o, o fins i tot per ser a, tercera, fins i tot per qüestió d'accés d'accessibilitat. És dir, Tiana, la biblioteca és molt xula, bueno, a mi m'agrada molt, és una masia realitada, però és petitona, no té espai d'aparcament. I, I això a vegades dificulta, no? En canvi, si vas amb un gat, que a més a més és nova, té tot aquell espai d'aparcament al davant, uh -huh. doncs per comoditat és, és millor anar allà. Ara bé, que la gent vingui, doncs, vol dir que com a mínim el que donem és bo. Que això ja és una, és una gran cosa. Que ja us quedeu I... satisfets, no? Bueno, sempre es pot millorar, però partim d'una bona base. Mm -hmm. Sempre és agradable. Um, hem constatat que la gran majoria de gent que ve a la biblioteca també ve per endur-se sobretot a llibres. Els que venen a, a llegir Mm, són uns quants, però són els, potser els que menys. No? Però la gent, sobretot, ve molt a endur-se llibres, a endur-se música, eh, DVDs... I, I fins i tot els que venen a utilitzar internet encara són menys que els que venen a buscar informació o a seure's per llegir una estoneta. O sigui que continuem amb la tradicional funció de la biblioteca, vaja. Sí, sí, sí. I sí. a més a més, el punt fort que és internet, eh, a qui no s'utilitza. Ara bé, jo crec que aquí hi ha un punt apunt... Eh, Potser és perquè el servei que oferim nosaltres no és exactament el que desitgen els usuaris. Sí que és cert que la biblioteca té ADSL, té, té Wi-Fi, per, gratuït per tothom, eh, però d'ordinadors anem una mica justets i només n'hi ha un amb el qual es pugui treballar. També haig de dir que això canviarà. Uh -huh. que A partir de la setmana que ve, millor dit de la següent, eh, passarem a tenir cinc ordinadors amb, amb paquets d'ofimàtica Uh, per poder treballar lliurement, a més a més de navegar. És a dir, que aquesta és una gran notícia, no? Sí, I jo passem, crec que ha de donar la resposta... De 1 a 5, home, És un gran augment. Sí sí, sí, sí, sí. Fins i tot ens atrevirem a provar un dels ordinadors amb Linux. Ah. Un programa de obert, un planofis, i a veure com funciona. Molt bé, molt sí, bé. Sí, o sigui que, que potser de cara a l'any vinent doncs, la xifra canviarà aquesta, no? De, de dir, ja no només anem a la biblioteca agafant préstec als llibres, sinó que potser també doncs, això es fa servir com a per, per utilitzar internet, no? Bé, és una de les coses que volem com que la idea és fer aquesta enquesta un cop l'any, doncs l'any que ve ja podrem comparar dades. Aquest uh -huh. any no podem fer-ho, que és el primer el primer cop, però sí que ho farem l'any que ve. Una de les coses que també hem detectat és que es desconeix molt eh, una de les funcions del bibliotecari, que és facilitar la informació a l'usuari. És a dir, tots tenim al cap la imatge de la biblioteca per anar a buscar llibres, per anar música, per anar això, connectar a connectar-nos l'ordinador, però desconeixem que si tu vas a al bibliotecari i dius, escolta, mira, és que resulta haig de fer un treball sobre, no sé, els boscos de Tiana. El bibliotecari és la persona indicada per ajudar-te a buscar la informació, fer-te recull i presentar-te totes les opcions que tens. És això... Dir, per això ho ha estudiant, no? Per això m'ha estudiat, sí, sí. No només per ordenar els llibres, sinó també per això. I és curiós, eh? perquè quan ho proposes a l'usuari es queda sorprès i no, no, és que no et vull molestar, és que no et vull donar feina. No, no, és que aquesta és la meva feina. És dir, els llibres eh, sí que també els hem de cuidar, evidentment, però és un valor afegit que tenim els bibliotecaris, no? El buscar la informació i donar-la als usuaris tal com la volen. És veritat, eh? Que, que sí que hi ha aquella prudència d'home, no, no, t'estorbaré ara aquí a preguntar-te tot el que jo necessito i a buscar jo, no? Exacte. Que trigarem molt més, és evident, no? Perquè, no, clar, nosaltres a vegades... I es pot fer, evidentment, eh? Perquè quan una persona més autònoma és, doncs més llibertat té. Però sí que nosaltres tenim les eines, tenim els coneixements i... i tenim tots els recursos per buscar-vos i, si més no, per donar-vos un cop de mà. Uh -huh. no? Sobretot nanos que estan fent treballs de recerca, o, o és igual, o mestres que han de preparar classes, doncs som un bon recolzament. I més, en aquest món immens de la informació, Klar. que ja desbordant, és, és desbordant tot el que pots arribar a, a llegir. I a no saps per on començar. Però està bé també aquestes enquestes, precisament per això, no? Per constatar que, que, que desconeixem, no? Que desconeixem aquest servei o aquesta funció que teniu també bé, els bibliotecaris, no? Sí, i d'aquí és on volem treure els punts febles per reforçar-los i de cara al 2011, doncs mira, potenciar, qui sap, potser aquest servei, no? Uh -huh. Què més? Eh, vam preguntar sobre, la, sobre els serveis de la biblioteca. Sobre el servei de préstec, el servei de novetats els diaris i les revistes i el de fotocòpies. Confesso que aquí mmm, poques sorpreses. En general, la gent està bastant contenta. Sí que milloraria un pèl al tema de les novetats. Uh -huh. uh, en aquest sentit, um, hem incorporat ara fa molt poquet un nou distribuïdor de còmics. El còmic també era una secció que estava bastant... no oblidada, però, clar, és d'aquests mons que si no coneixes... Clar, a vegades és, és complicat, no?, fer la comanda. I hem incorporat fa molt poquet un nou, eh, un nou subministrador que el que fa és un especialista en còmics i el que fa ens fa la tria dels còmics en funció del, del, del públic que tenim i ell ens proposa títols que segurament nosaltres desconeixem i ens els porta. Llavors, ah, clar, això jo crec que donarà un valor afegit en aquesta secció. Espero poder fer coses similars doncs, amb la música, que també amb una miqueta a coixos, ja que les novel·les són el que portem millor. O sigui, que a vegades també està molt bé això de demanar assessorament, no? De dir, ostres, per aquí nosaltres no sabem què, què demanar, no? Que el públic segurament doncs aquell que sigui aficionat al còmic doncs ho tindrà molt clar, però clar, no a tothom... no, no el sap de tot, exacte. <ríe> És complicat. Sí, uh, també um, fa relativament poc, vam fer aquella campanya no, d'ajudar-nos sí. a gastar aquells diners que teníem amb la idea és de dir, bueno, si jo no en sé prou de totes les temàtiques musicals, tu que ets usuari de la biblioteca i que t'agrada la música, explica'm quins són doncs, les músiques que t'agraden o quines són les que estan de tendència. Clar, això no podem fer-ho constantment. Sí que podem anar rebent les, les uh, peticions dels usuaris, però si hi ha un professional a darrere que, que entén una matèria que ens ajuda a triar-la, ens facilita molt la feina. Molt bé. Doncs mira, o sigui que ja sabeu que aquells que ens escolteu, qui, si coneixeu algú que sigui aficionat del còmic, doncs que tingui en compte que de d'aquí a ja, gairebé, no?, doncs uh, es millorarà aquesta secció. Sí, això, en això estem treballant. Què més? Uh, en qüestió de les activitats a la biblioteca. Mm. A mi em va sorprendre, jo tenia la imatge que des de la biblioteca es feien moltes coses i que pràcticament tots els usuaris que venien a la biblioteca participaven a les activitats. I resulta que no, que jo estava molt equivocada i que el 52% dels usuaris que venen habitualment a la biblioteca no venen a les activitats. Llavors, això és una cosa que em vaig aixocar a dir a vegades potser sí que poses molt d'esforç i molta, moltes ànsies en una cosa que la meitat dels usuaris no aprofita uh -huh. i potser sense descuidar-ho també val la pena centrar els esforços en altres temes que l'altra meitat també podran utilitzar. Clar, o sigui, cadascú fa la seva utilització no, d'aquest equipament i és veritat que hi ha... Doncs, vosaltres, us han, de fet, per ser una biblioteca petita, doncs, realment feu moltes activitats no?, i molt interessants, però potser algú doncs, no està interessat en les conferències o no està interessat en altres tipus d'activitat i doncs, va únicament a això, a agafar documents en préstec. No? Clar, i per això també aquesta idea d'una miqueta de dir bueno, doncs, si, si el 52% no van activitats, ven a biblioteca per utilitzar el fons que tenim. No? Clar doncs potser una de les línies que hem de fer de cara al 2011 és uh, mimar aquest fons i treure-li més suc del que, del que li està entreien ara i això surt, doncs, això és una de les dades que a mi m'ha sorprès i que, i que crec que val la pena explotar també ets de dir que pel que fa les activitats en general la gent està la gent que hi participa està contenta amb tant pel que fa l'horari com el dia de la setmana com la qualitat de l'espectacle que... o sigui que està ben organitzat, això ho tenim clar Bé, o no se'ns queixen. O no se'ns queixen, que no ho sé mai. També està bé. Llavors, l'apartat que jo trobo molt interessant, eh... bé, abans de, dels comentaris dels usuaris, eh, dos apunts que també em van sorprendre molt, i és que, malgrat que la majoria de gent no participava a les activitats, sí que sabien el que es feia. No? És allò que dius, és curiós, perquè la gent ho sap uh -huh. i, i no hi ve. Pràcticament el, el, el, doncs el 73% dels usuaris saben... No? Que, que hi ha activitats, i que hi ha l'hora del compte, que hi ha una xerrada... No? Exacte. O sigui, estan informats. Estan informats. I el que a mi em va sorprendre és que jo pensava que en el món de les noves tecnologies, en el món dels Facebooks, dels blogs, dels mailings, això tindria molt de pes. I veig que més de la meitat de la gent encara sap que fem la biblioteca, a través dels cartells que pensem pel carrer ah, sí? i dels polletons. <ríe> o sigui, allò a tradicions, eh? Sí, sí, és dir, allò no toquem. certes que el mailing i el Facebook eh, tenen també una... ajuda clar. Sí. La ràdio s'ha de dedicar una pam. menys, també n'hi ha, però menys... Però que els cartells de tota la vida encara funcionin va ser d'acord, no els tocarem, funcionen. Exacte. Aquí queda, no? Sí allò no? Si una cosa funciona, no la canviem, no? Exacte, exacte. Vies de comunicació directa. I llavors l'última pregunta del qüestionari sí? era això, propostes lliures que els usuaris ens, ens fessin arribar, a veure si, si sortien. S'ha de dir que, a, les propostes bastant totes són bastant coherents i bastant raonables. No vol dir que es puguin fer totes, perquè uh -huh. no tot és possible. Però sí que les tindrem en compte si no aquest any, de cara a anys futurs, no? fixat que el, el 41% de les, de les propostes que hem rebre anaven a... eren propostes per millorar el fons, el que et deia, eh? de, de tot el material que tenim eh? en molts aspectes. Des de millorar les novetats més de uh, organitzar-la millor perquè ah, per la gent es uh -huh. perd pel que hem vist un 16% cent dels, dels encastats uh, consideren que l'organització potser no és la, la idònia la senyalització o fins i tot el contingut no? que tenim àrees que estan fluixes bueno, doncs això és una línia a la qual ens hem de centrar. La segona línia que ens van, ens han comentat és la de serveis uh -huh. Hi ha molts usuaris que proposen serveis, també haig de dir, que a vegades no són viables. Per exemple? Per exemple, a l'ampliació d'horari. Uh -huh. A veure, les biblioteques ens, ens movem per unes directrius que marquen la diputació, d'acord? I en funció de la població de, de, del, del poble, diguem que ens toca una biblioteca o una altra, uh -huh. i hi haurà unes hores o unes altres. Nosaltres obrim totes les hores que dins del nostre nivell podem, d'acord? clar, ampliació d'horari vol dir ampliació de recursos i a més a més vol dir eh, assumir unes eh, tasques que la biblioteca de Tiana en el seu nivell, diguem-ne, no, no li correspon clar. Per tant, no no hi impossible. Que per, dem que per impossible. demanar que no quedi, no? per part de l'usuari, doncs, voldria que estigués oberta sempre, no? però cada de moment doncs, la cosa queda tal com estava. No? Jo ho veig difícil. No ho descartem, està aquí, ho farem arribar a qui s'hagi de fer arribar, uh -huh. però les dades... O sigui, les coses... A veure, l'explicació és aquesta. Uh -huh. És que dins de la nostra línia, diguem-ne, dins la nostra classificació, són les hores que, que tenim. Molt bé. Sí que ens demanen que posem la bustilla de retorn, uh -huh. eh, que millorem internet... I hi ha gent que ens demana que fem altres activitats de les que, que, diferents de les que estem fent fins I fan ara. alguna proposta concreta o no? Uh, o diuen allò de, bueno, augmentar bé, el nombre d'activitats? Proposta concreta no, però per tipus de públic concret sí. Uh. Sí que reclamen... A veure, reclamen dues coses. Uh, que l'activitat pels nens, és a dir, l'hora del conte, sigui més sovint, no només uh -huh. els dijous, que la de nascuts per llegir també sigui més sovint que no només un cop al mes també reclamen més activitats pel públic adult, ah, que n'hi ha poca. Ah, molt bé. Bé, aquí veurem el que el que podem fer. Uh -huh. Això ja unirem explicant la vida que puguem nanqueixant peces. Però de unidó, eh, n hem pogut treure suc d'aquestes dades de l'enquesta, enquesta, aquesta primera enquesta que heu fet als usuaris, eh? Sí, sí, sí, de unidó. Mira, una última cosa que també m'agradaria, aprofito per aclarir, és que eh, dels suggeriments que ens han fet respecte a l'espai, alguns ens comentaven el tema de la insonorització o, o que hi ha poc espai perquè hi ha poques taules, eh, n'hi ha que demanen més endolls pels ordinadors. Uh -huh. També haig de dir que des de la gerència de biblioteques, és dir, des de l'entitat que, que, que coordina totes les biblioteques de la xarxa, de la Diputació, es molt clar que el servei d'endolls no és un servei que ha d'oferir la biblioteca. Uh -huh. És a dir, la biblioteca ofereix uh, wifi, però cadascú ha de venir amb l'ordinador carregat de casa seva. Si hi ha endolls, millor, és un extra, però la, la biblioteca no té per què oferir-los. És una discussió, és una solució, una proposta discutible, però ara com ara les coses estan així. Per tant, és com amb el model personal es pot demanar, podem moure fils, però ara com ara és difícil. De moment, els que n'hi ha són els que hi ha, no? De moment, sí. La cosa moment, està complicada i s'hauran d'allò barallar colzes per un... Per un endoll. O portal lo por, carregat. Exacte, portar carregat l'ordinador. Que... Sortir preparat a casa. Exacte, exacte, que no és tan difícil tampoc. Molt bé, doncs res, doncs ja hem fet tot aquest balanç, totes les dades de l'enquesta, i a més doncs hem de dir que durant tot aquest mes doncs, ha estat fent aquesta enquesta, però que teníem un valor afegit que, per a aquells que participaven, que deien que doncs, que era complicat, no que a vegades la, la gent participi, participi, i per tant vosaltres fèieu un concurs, no? Sí, la veritat és que vam proposar els que responien a l'enquesta en paper a la mateixa biblioteca, si volien, perquè era una enquesta anònima, però si volien ens deixaven les dades, entrarien dins un sorteig d'un lot de llibres. I vam fer al sorteig. I, I tenim guanyador. I tenim guanyadora. Ah, guanyadora, doncs vinga, diem el nom, no? És la Sandra Garcia Ribet, Molt que bé. té un lot de llibres preparat per donar-li les gràcies per haver participat a la a l'enquesta. Molt bé, doncs mira, la Sandra García Ribet se'n porta aquest lot de llibres de la biblioteca per haver participat, per allò gastar uns minutets, no? Exacte, per ni 5 minuts, imagina't. Molt bé, doncs uh, Marta, moltíssimes gràcies i la setmana que ve més temes sobre la biblioteca. Que vagi bé. Adéu, bon, bon dia. Bon dia.